بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وَرَاءَنَا لَيَمٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَأْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَنَظُرْنَا لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل انتم أن مزهوجا فنردها على ادبارها ونردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا دستورِ نِسَا اولا حساب بارد احکام و درائیت کے شورودا شپاڑس احکام ذکر کے دل پا آغا احکامو کے در عیت اصلاح مقصود وا چې اعلی اخی جوړ شي کله جوړ شي افسادات د ملک نه ختم شي دا اول حساب تر دوش په تم آیات پورې روانه ده بیا دیمه حساب کې اته احکام بین الرای او رعایت ذکر کیږي دا اول حساب چې شپاله احکام بنه رعیت ذکر کړي پدې آیاتونو کې د مسلمانانو د اخلاق د صحیح کولو لپاره د يهودو هغه قواحتو نه ذکر کړي يهودو د معاشري خیال نو ساتلې د الله د و خیال نو ساتلې لعنتيان شو یهود د الله د کتابونو قدر نه کړې نور هغه شکلن الله مسکل نو, نو اشاره دا دی تا دا خوې خصلت نه ځان کم خوی خصلت چې د یهودو دې د نافرمانو فرمانو دې قواحذ ذکر کوي د یهودو الله رب العزت فرمایي مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةِ بَعْدِ دَا كَسَانُنَا چِيَهُودِ آمدِي دی. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَمَّ وَعْزِعِهِ بَدْلَئِ کَلِمَةَ دَا اللَّهَ عَمَّ وَعْزِيدَ اَخْبَلُوا مقصد دا پار اللہ را لے باږي کې تحریف وکي وي ويقولنا سمعنا واسنا او وای دی چې واره دل مونګه او بنا فرماني کوي دې پزل کې وسم غیر دا کلمات وای دا بیا دوي واره نبی غیر مسمع الله ذکر کا د غیر مسمع د مطلبو وسما وعرز من خبرا غير مسمع الله ذكن کا یادے مطلب وسما غير مسمع وعرز من گا الله ذ د خیر د خبر نه اوس آتا د خوشالۍ خبر او نورې وراینا اوایدی اگراینا لفظ مخ کی تیر شوی راعینا شپون کیا ایزمون گه نه غبانا العياذ بالله ليام بلسناتهم ذيتا وحجب اخفله وتان في الدين او دې ترازونه کوي په دين باندې دين بدنامول زپارا قسمه قسم حرب مخم شروع کړي ننم شروع دي ولو انهم قالوا سمعنا کچره دوی وایلی چې منګوارې دل اوتابیداری کو دا الله دا حکمونو واسما اېدا الله محبوبات زمون خبره داو کېدا وانظرنا اېدا الله رسول اعظم له حاضر کا دا سره ادب الفاظ ویلې لکان خير لهم ندا بډېره غره وې د دوی د پارا واقوا اوردرا د مضبوطیا خبره وې د دوی د پارام ولكن لعنهم الله بكفرهم لیکن لعنت کړې پا ده الله پاک په دی باندې په سبب د کفر دی باندې فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نراودي الا قليلا مگر الا ایمانا قليلا مگر لوږوندي ایمان عام د دنیا د مفاد لپاره چا ملاو شي یا الا قلیلن ده قلیلن موصوب مقدر دي الا قلیلن ما نه الا ایمانن قلیل ا چاند ریازه پارا یا الا قلیلن مگر ایمانن زمانن قلیل ا سلغ وخت پارا مؤمنان دي سحر برال المسلمانان بشو ما زګر بهتند دي کو روان بشو چې خلک د دین نه وځنه کی یا ایها الذین اوتل کتابا اے آگا سانو چې تاسو دا استاد ارکليشه دے دا الله کتاب آمنو بیمانزلنا مصدق ال ما معکم ایمان راوله ای په هغه باندې چې موږ را لګري دي قران دې تصدیق کوون کې دا مسائل او چې تاسو سره دي من قبل ان تمس وجوها مخې داینا چې مصبکم مخونا ایمان راوڑه را کرا کړه دینولو الله به شکل مساګی فنردها علی ادوارہ نو بغرضه مونږ دامه خو نشا طرفتا او نلعنہم کمال عنا اصحاب الصد یابا کو لعنت کو په دوی باندې لکه سرنج می لعنت کړه اخیالی والا وباندې خینزران می ته جوړ کړه شادوغان می ته جوړ کړه وکان امر الله مفعولا او دې کار الله پهوره کړی شي الله چې څو غړی هغه بیا سوق باندولې نشي د الله فیصله کې سوق تاخير راوستره نشي ان الله لا يغفرو ان یشرک به قانون و اوري قانون الله پاک بخره نه کوي دا یشرک به د دې خبرې چې څوک شریک جوړ کړي الله سلام ويغفروا معدون ذالک الای مشاء او بخنه کوي الله پاک سواد نه چاته چ خوښي وا من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما او چا چې شرک وکودا الله سره تا کې سره د جوړ کو درو ډېر وقد افترا اسما مبینا تا کی سراد جلک ل گناہ یا الله ایدرو غول دا شرک څه شی شرک د لغت په لحاظ سره ولې کی یی حصے ته برهته او د فلانکي ما سره دی کی شریک دی بره خور دی اصطلاح په لحاظ سره شرک دی ته لګی د الله رب العزت سره په ذات کې یا په صفات کې یو مخلوق د مخلوقاته حصدار ګرځول الله را ال عزت سر ذات کیس مطلب منګدا اخدرات چې الله یو دی فلسفه وې مجوس وې نه نه الہ دودي یو د خیر مالک دی نو بل د شر مالک دی د خیر مالک ته احرمن وی لیکي نو د شر د خیر مالک ته یزدانو او د شر مالک ته احرمن وې دا سر دا اللہ سر پزاد کی شریک زمم دا ایمان دا الله یو دے یہودو اینہ آلِ دي دی یو عیسیٰ علیہ السلام علیہ دے او بل بی بی مریم علیہ دا او بل اللہ علیہ دے اللہو ایلہ تقول سلاسا اے یہودیانو دا موائچ آلِ حدری دي انته خیر لکم من شه دا ته دې د تسلیث نا او هغه شې قص کې جستاسو په کې خیر ده زمونږ د ایمان نشه الله یو ده بعض خلک دا سړي يهود او قالتیل قالت اليهود عزير ابن الله يهودانو دا ویلو چې او زير عليه السلام هغه کړې شمده قدرت الله دا, دا مان دکېم الله ظاهر شوي یا صوفيه چې کم وي اللہ پا ہر شی کی حلول کرے لے بزم اللہ تم اللہ منصور آگا پا دے پا شو منصور سو دا منصور حقیقتو گورا زان لے و بدب خلقوی یرا بس دا سی سڑے و دا سی سڑے پا دار و خط خلی جی پا دار دا آگا کی دا سوا طول نو دا اللہ را بلدد سر پا ذات کی شریک دیتا سوا شرک کيته یو الله نه بلکې نورموسه راشتري acha ویلو مشرکین او مکاو ویلو چې دا ملائک د الله سره شریک دي منته ټیانوي او اشرا هغه د الله سره شریک دي نو لا اله الله الله نه بل سوکا جت روانې شتري ذات په اعتبار یو دی شرک په صفاتو کې د الله رب العزت یو صفات دی هغه ته مخلوق لور مطلب دار الله سمی او دی د هر چا اوریدون کې د پهر جبانې پوهدون کې د په هرر ټیم ک دن ریدون ک دی د هر ځای او ریدون کې دی بله اسباب او ریدون ک دی دا د الله صبت د سمی او تو س د یو مخلوک پهباره کې مخلووق سوک دی د جبرائ ل السلام ن رااللی د ماشي او د مچو میگی پورې دا ټول مخلوقات دی د ته یو مخلوق په باركي وايي جبريل عليه السلام په باركي اوصله وي چې نه جبريل عليه السلام هم سمعه دے زمنګ هر خبر او زمنګ د حالاتونو خبر ده د انسان جبريل عليه السلام الله سره شريك کو الله سمعه دے او رضون کې یو انسان وي چې نه انبيام او رضون کې په قبرونو کې اوري او جون څه یو او سره په ژوند دا وي چې دې د زما یو سره یا هندستان کې زما आवाज اوري دې ځین یو سره دا او چې بغداد شای میران زما اواز اوري دا انسان مشرک دی د ایمان نخلاص دی سوچک کافر دی سمع منګه دا عاقدرا اوري دونکو اظهار زين الله دی وینا نبی له سلام اوري او لاپس پس د مرګ نه اوري دا بلکوفر یو هغه چې په ژوند یو انسان یو متصرف وګنې چې پلان کوي ولي هغه کداسه کشش دی میکناطیسیت دی چا د ملکونو د میلیونو پانا اواز اغداشن بلا اسباب ہو ری یو خدا که اسباب دینا خود تم و لی او زم و لی مارسو کیو ری پا تلیفون و پا وارلس و پا انسان دا سی چې چی بلا اسباب و چاله دا صفت ثابت کی نو دا شرک دی دا الله صفتون و نا صفت دے علیم اللہ پا ہر چابانے پویا دے او پا ہر زربانے خبردار دی یو انسان دا ہوئی چیرا انبیان پا غیبو پوئی گی دا انسان د الله سره شریک جوړ یو انسانو او ملایکم په غیب او په پټو پويږي د انسان د الله رب ال عزت سره شریک جوړ یو انسان دا وای چې پیرو په خیرو میا مولا سیه شرقي غربي شمالی جنوبي سمره کم قسم مخلوق سي ره هغه په پټو پويږي خبردار دې د حالات معلومول شي لدی انسان الله رب ال عزت سره په علم کې دا مخلوقات شریک کړه دا انسان مشرک شو مشرک ست ویلیکي دغه तारीफ د مشرک حکم سره دې دې علاوه نور اقسام یو سل غیبانه انداز موږ ایمان دي غیبانه اورې دنکه د هر زين الله دې اوس یو غیبانه د چغه لایقه اغه الله دې یو انسان دې دې نه چغه کی یا پیر بابا یا غوث آزما یا جبریل یا میکال یا محمد یا رسول اللہ غیبانه چگه غیبانه چگه چه تاویل یا محمد یا رسول الله یا جبریل یا میکال یا پیر بابا دا یا پاربی کلیمه دا معنی دا ادعو تب یا الله معنی دا دیسا دا ادعو الله اللہ تارا بلم تارا مدد کومان نو یا محمد دا مانا دا ادعو محمدو اے محمد دا تارا مدد کوم تر اورا سیگی صل الله علیہ وسلم یا پیرانی پیرو مانا یا پیرانی پیر ادعو کا تارا مدد کو نو دا دا مسلمان اقیدر غیبانا اوری دونکی اصرف اللہ دیو اینا نبی علیہ السلام اوری غیبانا چگا ملائکو تا شروک للا پیرانو پقیرانو ته شروک للا ملو جندو تے شروک للا دا انسان د شو د شرک دا, دا انتهایی خطرناکه بیماری دا انتهایی خطرناکا دا غیب په بارے کې رسو اغه آیاتونه را ذکر کوم خدا شرک ویلې کې دغه تغیبانه چغا غیبانه دا ورې دلو صفات دلیدل صفات لازم عقیده ر الله بصیر دی دا الله صفاتونه دي بصیر معنی همیشه لدون کې هر چا ل لدون کې په هر څه په لدون کې یو انسان د سپت مخلوق لور کیدا یو نبی پاکو بارکتو چاغز مخالفت وی نیدا که سنادس نبی علیہ السلام ما ویني د ذکیریږي زمانہ پیر په ما باندې نظر دے وې د پلانکی پیر په نظر ده کرا نظر الله رب عزت نظر او دیو نه د پیر په نظر دے د سیدو د میا په نظر دے د مولا په نظر دے د پیر دال عقیدتج اساتیدا انسان د اسلام د دا دایره نه خارج دے کافر دے مشرک دے د الله کتاب فرمایي داس انسان دا انسان د پاره د الله را العزت قانون دار اٹل فیصله دار دی دا انسان بلکل بخنن نشته تر سو پوره چ په دنیا کې د توبانه د ایستلې الله ته جړلې نه او الله الا الا الله محمد رسول الله کلمې نه دی ویلې کچره دې په دې عقیده باندې الله لږه عقیده ستوي کچره دې په خپل باندې نه وایي جیا پیر بابا خپل باندې نه وایي جیا پیر بابا اوری پیغمبرانر فظله کې سر داشتر چیرې نه دا پم بیا خو لیا دی خو فظله کې هغه غونشتایتي او اوري خدا اسی د خلک لګ د زله کې معمولی ستغه معمولی کګلیشتری معمولی ونګ پکشتری دغه عقیده د شرک ده دته عقیده وي یو قول شرک ده یو عقیده شرک ده په خله باندې اسر نه نو بس ټول حق دی پیران اسنه شکولې رسولان هغه چا ته نشرا را سي دري ملائک نشرا کې و شته دغه وونګ د اق ش کره او چې په ژ باوا د شرکی فعللی دی او شرکی قولی دی او دا دا دا چا هغوی ته بیاسید کې دغهته شرکی بیا فعللی وئ نو ددس داسې انسان مو نه قبلېږي ر نه قبلږي چې د چا اخده دا چې پیر پې رارسسی د چا اخیده دا چې ملی په حالاتو خبرې کي زمونږه خبرې اوري د چا اخیده دا چې بیااز زمونږ د حالاتو نه خبرې برای کرم دغه موحاجت شته دا پفله ور کوم اللہ قسم چې دغه موسااجت شته مو د بلکل نه کوئ ځان سه کړی اوروژې بلکل نهنی چې د ظفه توکوم دنیا په مخی و مفتیراله او زه مزماله زه به او سره خبرهکوم چې چا ده دغې یاره پیران کولی شي موردان کولی شي په پټو پوهږي اوې حالاتو نه خبردي د دغه انسان ت طرف نه دا ف د نهدي موسکې نه د روژنی شي نه د خیرات ص بس دې الله دې عثم دې په خپل خیال کې بخلره بخر نه دې عثم چپا دي ځان سره اسې په غړای دا مشرک دې دې عمل الله رب عزت نه قبلې الله رب عزت فرمای وقدنا الى ما عملوه من اعمال فجعلناه هباء منثورا اوران دې بشو مونږ د دې عملونو تا کمې چکړو واکې دې شرکی کې کړو و جعل الله هبا امنصوران او بغیر زومنګا غرد نو ستل شي دیولی موسم کې تیزه هوا را شي غرد او غبار یو چت کې ختم شي کله مشرک قسمر عمل کړي الله یې مات نه دی قبول دا وسیلو والا دا زما الله ته وسيله ده دا, دا پیر بابا هله کولای دوی ته سجده کوي ولې دوی ته چغې وي من ګور ګور خلک جشت قاضی نه قاضی ته چرین خلک وکیل که کنه نسی د چاته چې خېلو نو سيړي په پړي بازار لګوري کې باندې ګوري دا سي الله تم څه پکار دي وسيله پکار دي اي د خدای ظالما له سا کمس له شي او ته الله د جو سره برابر کو الله په شه الله تر جج سره مثال ورکه ولا تزربو لله الامثال الله عزمان د پاره دا سي مثال نوم بیان وي زه د مخلوق سره هم مشابه کوي جج هغه ستاد حال نه خبر نه دي سر خبر نشي کولې وکیلونو تو تواسېته کې پهړو ته نشي خطه او چته نشي خطه یې سيړې کې بارسا یو افسر دې ستا خبره ناوړي بلوي او نو کار و تواسېته الله د هرچا اوري و اذا سالک عبادي اني فاني قريم او جيبو دعوت الداعي کله چېتهپوس کې تا نه زما بندگان زما پهبارره کې ورتهوایا ز ډیر ننس قبلو ما دوعاه دعا کوون کې ماه د ډری غړي دا واسطتي دا چې یو انسان نسی دا انسان ته مشرې کوی او د الله رب العزت فیصله دا ان الله حالله یخفررو ی سره کبی چ چرې الله بخ نه کوې انسان ته چې الله سره شریک جوړ کو نقمان حکیم سمر و خیار انسانو خپل بچی چې خیرخوایی لٹینو بچی کې نو لیلے آغتا و سیتونا و کوي کی آغتا وی یا بنی یا لاتو شرک بی اللہ داغا خیستا خیستا و سیتونا اگدو مفصل اگدو اگدو خبری داغا کتاب انشاءاللہ تعالیٰ آغی که مفصل لکلی سمر و سیتونا دا علماؤ د صحاباو دا مشران و دا دین خپل و بچوتا و سیتونا و لقمان حکیم خپل بچی توائی یا بنی یا لا تشرک بی اے بچیا خیال کوا دا سره سرحی صدار جوڑنکی شرک اونکی اِنَّا شِرْکَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یقیناً دا شرک چده اینو دا دیر عظیم و شان ظلم ده ظلمون عظیمون دا موصوب صفت دیو دوارمون و نوون دی تنوینو نیم پی روڑی او عظیم سی غر مشابه مشاباون دا یقینا دا شرک چه نو لزلم و نخامخا ظلم ده او عظیم و نو عظیم و شان ظلم ده دا الله سپد دا اللہ درکڑی جوا او تا بلتا پیچه گوه دا اللہ درکڑی آزا تابل بلتا خکت اکلل او بلتا بسجده که نو دا لوی ظلم ده اللہ را بلدت فرمائی پخپل کتاب که فرمای ومی یو شرک بی اللہ فکاننا ما خر من السماءم او هغه انسان چې شریک جوړ کید دا الله سره هغه کې د را پرېوتو د اسمان نام پتخ تفهو پیرو او تحوی به رې هو کې مکانن بیا او تخته د لرا مرغان پخپل موکو کې یا وغورځي هوا د یولې کاندې دا اسمان د اقدره توحید وا چا شرکو کو د اسمان نراخلاص شو بلار راضی په هوا کې مرغان او تختا او وغخي لپو موکو کې ختم نکړي او اوډې غې یو او کم دته غوردل چې کله انسان نه توحید پاتې شي د جنت نه دی را خلاص شو وخې مخې هغه په لارره ختم نه شوي او جهننمې سزاګانانی دي دنیا کې چې انسان آقیده توحید پاتې شوه د دی چې را روان دی دی چې جهننم تررس دنیا په عمر ک هغه پیرانو مریدانو هغه موردارو غه پسې ارغانو مخکې امی کړي اوستا وخې ي مال خوي ته زت خوري. او د هغې نه پسستا ځ چې دغه جهنم کن دي نو یو شریک به الله افکان نامه من نه یره و دا خبرې پرې د دا نور سباکهه دی سره خلق خفه کېږي د ت چې په یو سری سره ستا می نه او تپې خفهه کېږي د ایمان یوستا یو بچیر هغه د چ نه را غور ک سره ره د دا اوس را غورځې ک اوس را غورځې ک ته ومره چغېڅومره منډې به. کم ہے بدبی پتا باندې محبوب رور دے رشتہ دار دے دے خپل دے دے اغه یقینی خبر الله دی کتاب خبره چې اغه جهنم ته عبدالعباد د پاره ورېدونکې دراخطل هیڅ امکان بګینشت اخلاص دلوبیا او تبې هم بیغمای دي خیر دی دغه سغت متو دنیا خپل کاروبار کا لین دین کا او نوردار چې خپل نظریه دا خپل سوچ دے نو کستا محبت رشتې نه د اور نه وبښکلایګا نه الله په هر څه کې لحاظ کې عقيده کې لحاظ نشته عقيده کې الله رب العزت معمولی انا اغني سرکا الله او یو عمل کې صرف او صرف ريا را ريا زدا سي ذات يم چې ما صرف په عمل کې معمولی بل ترسته توجهه پیدا شي عمل نه قبل عقيده یاد ساتي عقيده عظيم شهره او الحمد لله ثم الحمد لله غټ رحم کړې الله په دي علاقوباني دا سه حق پرسه علماي پیدا کړې او الله دي داوي قبرونه منور کی. چه اغوی زمانگ داقی دو اصلاح کرده دا نن با مانگم پیرانو تسیج دیوه اغای موریدان اغا با دان غریبا غالا ناستو او صور کا چی صدر کی غرب بیوارکو اغای صور کا, کا چی صدر کې الله رب لذت دربار داسې سه دربار ده حسن مراولا الله هر صدر کی اغای دوی لیند دین شروع کردهو کاروبار شروع کردهو ومان یو شرک بالله ومان یو شرک بالله فقد افترا اسما اغه یو خپل اقصیدا کوي وايي یادا عین غیر الاله علت قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متخشين في ذله العبادان یادا عین غیر الاله علت ان الدعاء عباده الرحمن وه ای مساله اور سوي اغه چاته اچ الله نه سوى نور ربلی یادا عین غیر الاله علت ان الدعاء اید اللہ نا سیوانورو تچغی و کیا نورو تسجدی که هنکیا اولی نمانکیگی اولی نپوئیگی نم دا دعا دا خو ته تا بل شروع کو او اللہ چی دے اللہ اقرب من دعوت لکربت و هو المجیب بلا توسط ثانی اللہ اوری دن کے لئے چی کم مصبت تی ترابلی او بلا واسطی اغا اوری دن کے لئے بیا خیر کیو ایی ل تولو تقررو به بللهوه بلب توقال بیرېول احسانې وسیله چې دا نو په خپل خواهش نه ده هغه په په عاملوبانې را په تخوا باند را او په خیر خیګه بانې دا وسیې نهسووک منک نهدي خوسیلاروسته به انشاءالله د هغې بااس را شي و حذا کتاب الله افسلووب نه نه هل جا افې توصل ب دا د الله کتاب د اعتته په کې یو ای یاد کې اوخیا چې الله داسې ویللیلی توصللو بفلانین توصللو بپیرین و ب پقین و صید د نه و ب نبیین و تقیین و نقین کم د ک ویللیلی یو آیات خ نو چې ن د ویللی اولی تو دا زما وصلیل د او دامې دا ومن ی شرک الله ی فقا دفتهه اسمن عظما او چا چې شکو کو دا الله سره تاقی سره جوړکله ګناډ رالو علمتهه اللهنه یز کوونان فسه نګورې کسانو ته چای پاک په ګنیپل زانونه منګه بلله هو یز کېشا بلکې الله پاک پا کې چا لې چخهشي والله یزلمونه فتیله او په دیبانې بعض ظلم نه کې په مقدار دغ تار د اړو کې د غجرې کله رو جماعت یو کې د اډو کې راوالې دی اډو کې دا پاسه کېله ده لوق اوچی دې را پاسه او پلچوي نریغه نه کاغذ پشان اسپینو هغه تصویر کې قتمیر دې قجوري شاته طرفه معمولیونه داغوي داغې ته ولکېږي نقیر اودې قجوري هغه چاو دې کې نریغه ته کې تار دی هغه ته ولکېږي فتیل الله رب العزه فرمایي ولا يظلمون فتيله ابو دی باندې بظلم نکي په مقدار دا غه تارد اډو کې له قذري چاغکارين نو عربو کې قذري ډېرې وې نو زکه الله دا غي مثال ور انظر كيف يفترون على الله الكذبا وګوراسره جوړې دي په لا باندې درو وکفى به اسم مبين كافراد ذل هلاك الدبارا دا غناح كارام علانترا الذین اوتو نصیبمنل کتابه آیت وګوره اکثرو تا چور کړل شه دا صبرخد کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت او ایمان دې پوه کوړو منترو باندې شیطان په قانون باندې جبت کوړو منتره بس اخیده عقیده پکوړو منترو جوړه ده دنیا نظام ټول پتاوی زونو روان دي پکوډوم انترو روان دي و ات وا دا په قانون د شیطان باندې ويقولون للذین کفرو ها اولئ احد من الذین امنوا سبیلا اواید کافرانو بارکه چدا ډیر پسملار دي د مؤمنان دا ډیر په هدایت دي د مؤمنان دا جهته دلاره نا دا جہت دا د مومنان نا پا سمالار سوک روان دی آکافران دا د دی ظالمانو خبری دی ایمانیم پا کوڑو منترو دی او په قانون د غیر اللہ بانده دی جوت کوڑی منتری آغوی دا عقیده وی شیطانی حرکتونا او په دا شیطانی عملونا پا غیبانی ردوی ایمان دی کچا ته دنیا کې سو خقيقي وي ار د س تاويزو نه کړی په دنیا کې سو خرابي وي په د باندې چا تاويزو نه کړی تقدير خو مننه په دنیا کې مسلمان چې مسلمانی نه غسو ولا قدر خيره او شره من الله تعالی خير چې ده او شر چې ده نو دا له الله ده طرف نه ده دیو نه نه دا هر څه کوډو کړی دا هر څه کوړو منترو باندې روان دي د کوو منرو کې چې دومره زور دی نو دا بوش پ خل کوې نهغر کوي د کوو منو ک چې دومره زور دے. دی د مشرف نه ډو خله خوشحاله ديیته خلکو ته ضر چې جووشي د د د کوړ منې لی نه چې د پغر کې هغه سره سر دوستانانه ده ټیک شو نو دا سره د چا دوستانه ده یا خ دا, دا نو جمعیان چې کم کوړی منې کوي دوش ملګریې ځ کې په غه باې کوي نه نو بیا هم کافر دي. اوکپل ملګری نهې نه بیا پ تاویزونه وړی نه کوئ خ پته لږې چې د دی پرې تاویزونو کېسهوررو نیشته صرف ستا قیې دبر باې ستا مال اخلی ستا حیا اخلی ستا عزت تداخللی دا د هغوی فرار دی دای چل دی او دا تجربه وکې هری روغ انسان لاړ چې چغ که نه ببیماری شته نه غریبیشته نه پرېشان شته او تلار شاې د تنې لګ لوکه جی بس هو کبلی طرلب نه په تا دي که نور خاطر طرف نه پتا شي استاغ پلوانو کې چا سره نو پلوانو کې نه چا په یو خپ توتو مې مې بګي نه خامخه یو کسر وستا په سنا صدغه راغلي بس نور اسي وسارو خو زه نو بس تا خبر نه په معما جوړه کی توا چيرا خبره خوشتره کنه شوی دکنه ندا د کمزوري ایمان والا انسان هغه وسشي ایمان بيلي پیسې تلالشي حیا عزت لالشي او دغ کوړمار په قووربانې د د یخین وي دغ جادوګر په جادوګر په خلبان د یخین وي که د الله قرآ ته داې پاه په پاړه واړی که نه خلله یؤمنو نهبي وما یؤمنو اکثرون بالله الله وهم مشرکو ایمان ن اکثر د دونه په الله باې مګر ایمان سره په شیر کې اخته دی ایمان سره سره په ش کې مبتلا دی. یو ترت اللہ لا اله الا الله محمد بل ترت اللہ الاھا بلا جترا خو نشته کو ډیمان تریم پکې ګورې سکولې شیدام پکې حجت رواضی مشکل کو شادي او نجمیان رو دوی دو ایمان دې او کوړوارو دوی دو ایمان دې او الله رب العزت کتاب کې دین شفان نه غني ورنه یا سړې کلک ایمان والا وې ذا دا خبر دا عرب کوما بار بارې کوما چې کم کوړ مار کوډې کې ما تخفل خون بخلې دې د دنیا کم نجومي په ما باندې سحر کي ما او تخپل خون بخلی دی، په ما دي خپل جادووم چلی، په ما دي کوړي منتريو چلي زست مالو س تعويذ نه نه دي ځاله تعويذونو کوم پاګيزان بچ کوم زما لوی تعويذ هغه الله کتاب دی، نه تاویز تعويذ سي او نه کوم هغه جدا بحث دي تعويذ يو سړي د قران صفاء الفاظ الکن هغه پاګي باندې کافر کي نه امن تعلق اشين فقد اشرك دلان دي هغه نه دا داخل ولې دا چې سشيز روان كون هغه نشي اندانه کړه دا چې سشيز روان کا, شنو سم غالت زلان کا کافر شوی تا کوم څه غالي تذلیل کړې تم کا بیا قران یو سړي روان کا پدې باندې کافر یا ایزان سره ترخ کینو او ایزان سره غالي تواچو د قران آیات دی پدې کافر کیږي نو خو بهر حال دا چې قران دازي او شی دا ناروا الفاظ دی نازبا الفاظ دی او پاګه کې مکمل تصرف دی دا خالص شرک دی دا خالص دی جدید تاویزونو من قائل نیو نه افراد پر دین او نه تفرید پر دین یو سڑے دے اغزان سره دا قران دا نسخہ نیولی دا ایایا را پورا راغ سره غاڑ تے اچولے تاس وایے اسڑ تے سو کافر ویلے شی ی سو کو تے کافر وی غری پخپل ایمان بانے نظر سانیو کی یو سڑے دے قران یو آیات پے صفہ کاغذ بانے اولی کو اواگے غاڑ تے واچاو او دا وے چے دقیق اللہ رب کلام دے پے دے کی خیر او برکت شت دے شاید چې د دې پوجا ما الله د دې رو مصیبتونو نه بچي بهشکه دګه د پدوانه سو د شرفت فتوای له غول شي نه پر کفر له غول شي اجسو کو ته مشرک کافر وای نه غل پخپل ایمان نظر اسانیو کی پدې باندې چې کم عالم فتوا وای بلکې د عرب او هغه خلق چې هغه د شرک نه انتهایم انتهای ځان بچي داغي کتابونو د دا دې نه ډک دي پدې باندې چې شرک فتوا نه دا کړی چې کمې کوي انتهایي قمقل د دین د اصول نه خبر وای یا اغا تاویزون دی یا بدوحو، یا فرعانو، یا همانو، یا قارونو، اگر بندی که او دا غاڑ یا دا قرآن آیات اولیگو، حاملی زنانات پا حین دا وضعه که داوی وضع پا پتون پسی اوتارا، دا دا ساروی په لکهی پسی اوتارا، دا دا ساروی په خکر پسی د قرآن بیزتی که دام ناروادی. اغا تاویزون من قائل نیو، او نوڅه کچا دا سه تعویز اعلان کې سره دی دین غوړځو تعویزونه او نه تعویزګر یمونه میکړي د نو کوم تعویز تاویز تعویز نو غوړه شه دارې د نبی عليه الصلاة و السلام د تعلیماتو او نه چکم سریه سره حتن ثابت دی هغه دارې چې ځان باندې قران او آیا هغه دانه چې بل در باندې وای دا اجازت اجازه شته ده او ټولو کې غوړه دارا چې په خپل او دس اوکا الله رب العزت د کتاب هغه س پرزان باندې شفکه دا ټولګه بهتره طریقه ده او نور کې اوسړې ځان سره قران ګرځې نو هغه په قران ګرځولو کافرکی نو خو یاد ساتئ چې څنګه پوره قران ګرځول هغه تاسو مصیبتنا بچکول نه شي لوکته قران یو آیات اولی کې هغه تاسو مصیبتنا بچکول نه شي نفس تبرک او برکت نه څوک منکر نه دي داغین الوان یو انسان دا چې پادای ځان ل کاروبار جوړ کړي تعویذونه کوډي مانتري دا ځای سایونه د قران آیاتونه لګي په دې باندې اخري دا کاروبار دامن خراب دي کوډي مانتري کوي د خلکو اخیدی برباد دي د انسان خود دی کافر ذکر کوډي چې کیږي هغه بغیر دو شرکی الفاظونه نږيږي چیا د پاره کوي او هغه د عقیده چې او په دې کې څه خصوصیت سره سره ټکر په بل ترسي هغه په دې ایمان نخلاشي دا غین علاوه یو انسان یریږي چې کې د شه مابانه چا سکړي دي کې د شه مابانه چا دي دا وس وسد ذهن نه بالکل اوباسه الله مون ته نسخه را کړې داسه نسخہ بلا خوفه او د کېږي بلا خوف خپل کاروبار کوي بلا ججک الله را عزت کتاب لولې اخرې دو سوراتونه لولې نه دا کوډ مارو کوډي سکول شي نه دا جادوګرو جادو سکول شي په دې ټن کې هغه بیان چلےږي نداء اخیدی دا آخی د باطل پرست خلکو دی نجومیان او کو سکول شي هغه څو zarar رسول شي نه دا انګریزان به په ختم کړي وي خو پدای کې هیڅ هم نشته او نو پدې کې سدا څه تصرف شته لري د تور تار په باره کې دنسائی حدیث ده نبی علیه السلام فرمائی من عقدا اقدتا سمان نفس فی فقد صحرا و من صحرا فقد اشرکا چاچه یو تار رواغستو پاغی لی غوٹو ورک لو پوکی ورکو نو جادو اکو او, او چاچه جادو کو نو ده انسان کو کده کافر شو تور تار رواغلی بندو نکو او ګن بنده وطوری که خودی خبر شلا خبر شلا لالي پوس را سيوا بل صبل ستې جوړيږي دا ګنبنده او دا بندونه تړل او بیا تور تارونه د لاس نه چاته وکړي چا د ماري نه تور تارته وکړي الکان لاس ته بنگلیا چولینی باځ په کې بل ټوت کړه او لاس دی دړشي د سر اثر وي خدای لاس نه تاوي کنه تاوي دا په کې بل نه خړه دا د نړۍ دین خلکو سجډ کړي دي خدای خبر شي نبی علیہ السلام فرمائی ترکتو کم علی الملت البیضائی لیلوحا کا نحاری ها زماع متیانو ما تاسو پداسی لار پریخی چه دا غیش پم دورز رانا پشان روخان را پده کی پت پنا خبر نشتره چگه دن اخواس کی دیشی سو طریقت جدا دیو شریعت جدا دی یو پیر سره خبر رالی با ایرا طریقت خود جدا شده کنا دا خو پت رازو نا دقیقات خفیہ او بارکات رموزہ واګه الفاظ لوړنه تبې چي دی ما وی هغه ست طریقه د چاغه شریعت نه خلاف دی په دنیا کې اسلامی د علوم چي څوک داوا کوي اسلامی علوم هغه ټول صفاسطرا پاره کې دا نيشتري چي خاص داشې دی یاد کوو په دې باندې بدلار تا کلاوشي ته پیر دشمن سر ختمولې شي تا په کې داو آیات وظیفه کو ته پیر حل گذرونه حاصلولې شي یاد ساتي دادا مہربانی تاویز دے دادا ختم لکی دے او دادا تو داس عجیبہ جیبنمونے المنے پورا مار ناراضی دا پک اگر چ سڑے پڑس او پنگیسوانی چئی دا پک یارا ختم دے کلا او د یوت ختم دے کلا یوت تعویز دے تعویز نو داد پدی بانی مہربانیانی ناراضی خذ خاون خپل جوړل نشتا کنا تو تو ټول قران غاڑے ته جولن کم دے مہربانی ناراضی الله رب العزت چرچا پمیاس کې توافق واچي هغه توافق شت لري دوا ولوکا قران آیاتونه ولولا اللهم صلي ودا غين رسو دوا غواړه ټیک شو دموکا اونف سي په دیوانه چې دا هين د وضع کې دا آیاتونه الیکا یا غير الفا غير الشري الفاظ الیکا دا دغه څیزونو من قائل نه یو ټیک د په هرنګ هرنګ خلک شت لري سوب سکې سوب ولیکن منګه خپل نظريه دار دام نوایو څنګه یاران وای چې بس 24 جا غاړ تراولو مشرک دی نو دا به تر دین لو زخيره په دې باندې ځای ته اورسه او لو ایمامان باغه بابا کیسه کې هغه به د اشرک د ټکی دلان دی او بل طرف ته دام نوایي چې کم دې خلق داسه شروع کړی دي یو انسان نفس د قران آیات او لیکو او غاړ تیزلن کو دې انسان د موږ مشرک نشويله سوچ او توي اگره تکلشی او صابه توله چرن نشي او نور د دی کاروبار ته ډېره مکمل تصرف او بیا د غیره شریع الفاظ د لیکلو او دینه دنده جوړو لدی منقال نه یو تور تارونه او بندونه د دا شریعت نه خلاف کارونه دي خادر شرک اقسان دي الله رب العزت فرمایي حلم ترا الاللزینا اوتو نصیبا من الکتابه یو منونا بالجبت دو ایمان ده پاکوڑو منترو بانده دو پاکوڑگریم ایمان ده کنا ولی اغاچه اوتا ہوئی پا تابانی چاہ تاویزون اکوڑی کم زیکیری ستاسو دا کوٹی بر برگا پلانکی چالی لگو و احل چاند کے پڑچوڑی دی لستا پی ایمان اشیاو چا دل تراغلی دا تاویزون ای دل تا خاک کری دی د دی که دوه خبري دي یا به دا تسلیمې چې داس پیر په خیر چې کم دی نو دا د نبیله اسلام نهچد دی د صاحاب نهچد دی د نو نهچد دی ځکه هوی پهغیر به نه پودل او دا سړی په پوه شوې د پیر په خیر د غزما د کور د حالاتو نهخواه شوي مکه دا د ید نو دام د الله د کتاب نه انکار دی کفر دی د ایمان نه خلاصې دللي او که دا یاقییدې او تبیاویت تا یزنه خکڑی نو دا به خامہ خات تسلیمات دا پردیس اړه ما کرا د شپیر اغلیه د اورګ راغلی زما پکور کړه تا ویزنه خیزه کو ته زې معلوم دی نو بیا هم سره یا پردیس اړه درکړه د نن ترې ناګاریم پر تو هغه د انسان بیزتی دا پر تو غوتلی شرمیدلی او یا به دا وای چې دا سړی چ راغلی من کرندې خو اسی وته معلوم دی نو دلته الله د خو د توب درجه ورکوللی درځل ته ست سوچو کې پدی کې ستا کم افه سره نبی علیه صلات و سلام در خپلی بی بی حار در اوخ زلان او در سار لسم صده پیر اغستا در کور در برگو در تاویزونو نا خبر شو نبی علیه صلات و سلام دروازه نا بحر یو کس او دروازه چکی و من بلباب سوک دی دروازه کی او در آد دی زمانی پیر پخیرو نجومی کوردگر اغستا در کور در حالاتو نا او د برګو در بینشونو نام خبر شو وینانہ کنا دا پیریان او خافریاں او باندې معلومه دا ملياناس نه پويږي دا پیره خافرې چی معلومه دې پیری او خافرې تل مغیب واشلې پیریان او خافریاں ته جلمغیب او سليمان عليه السلام د محمدي اول نه خبرېدل پیریان خافریاں چې کو پیریان چې په المغیب پويدلې نبی عليه السلام ته چې وه راغله وا نصیبین کې د دې بیره د ارزې ترتل نو دې اول نه معلومه وله سره د دینه چې دا پیریان چې ګرځي شي شیطانانو باندې پیریان باندې ځکه چې د کوډګر سره کم کوي اړو دا مون اومناله چې دې کوډګر سره ځنه پیریان دي اراده تعبیر یې پاغه معلومه ای ها دې کوډګر سره چې کم پیریان دي نو چی دا به باندې چې د شیطانان دي ولې د کوډګر چې تعبې کېږي مسلمان پیره نه تعبې کې شیطان دی اون نبی علیہ السلام فرمای چې کم کور کې قران لوستې شیطان نه نږدې کیږي زته په کور کې قران ته لولیکه ته په ګران لولې چې تبیاسته کور دغه دا دا شیطان دار استاره کور دا د برګو تایزون معلوم کړل ته په موس کې قران وه یو کنه ته په کې وېد کتابه اېندوانو لکه کله ته په کې قران وی نبی علیہ السلام فرمای چې قران وینې کې دغه شیطان چې کم د کوټګر ته به له تاغه نه شتله تا بیاسته کور څنګه رااله ستاره حالات نو څنګه خبر شو دا اخیری بربادی دی دا انسان دا ایمان نہ خلاصے ای دی مال نہ خلاصے عزت نہ خلاصے خوده دا پردا ختم کئ زماکور کی جنگ جھگڑا والا خپل آلات خراب شی جنگ جھگڑا زینہ دا پما وند گاونڈی کڑی دی زماکور کی بیماری والا نہ دا پما چاسه نے چاس کڑی دی ایوب علیہ السلام ات کال بیمار پاغا چا کوڑی کړي زکریا علیہ السلام اتیا کال بچینر ک دل پاغا چا منتر کړي یونس علیہ السلام په جیل کې بندو هغه او چا کوڑی منتر یې کړی او کپه دی کوړو منتر باندې سکېدله دا څه تصرف پکې وې د نن زمانې دا مشرکان او کافرانو په دی اوله خدمتای او دغه پیریان چې ستاسو برګونه تعویذونه راو باسي نو تری ګډ کوټګر له پیسې اورچې کڼور کې ستاسو 50 روپې 30 وچې 350 روپۍ ستاسو 50 روپۍ ته دلاس نیسنه په دې پیری باندې د بینک نه د پیسو ولې ځان نه راووسی کته داخله زه د پیر سه ډیر حق پرسته لري د بانک نه په ځګه پیسو نه راولی چې اخلا د څو د مال خو پیراووسی کنه دا یو روپیه مالیکو چې کوم بانکونه د کاشر دا وی مال خو غنیمت د کنه کې صاحب دغه ولې راباسی. راووسی چې ستاسو 100 لاس نیولې او 100 روپۍ ته دخه پیری چې ستاسو برګو ته وځین راووسی نو د دې بنک د دروازې چ کلاوی یوه د پیسو ولین راو باسي عجيبه خبرې دي عقل ختم شي خوش ختم شي نو داسې خبرې شروع کی الله رب العزت فرمای علم ترى الذین اوتو نصیبا منل کتابه ایت نو ګوري ا کسان طا چور کړه صبر کتاب نام ی بالجبت بلجیبتی توغوتې او ایمان وړي په کوړو منطو په قانون غیر الله باندې قانون اګریزی قانون د لاړمی کاله قانون په دغې ته فیصله پهې د خوشحاله قرآن قرآ ته راشه چې د دی نن سبا چې کوم فیصله ګانې گا دي د عدالت ویل دام دا د قرورآ او د هديتههیندي دا قچرې د قجرې دا دا عدالت نه دی عدالت نظام دا داسې نووي. عدالت چی وی نه کده الله کتاب پروتوی دلته الله کتاب پس خاندار دا داغریس کلا فیصله قاضی ته لا نشي اوب غوري چې په یورپ کې دا فیصله څنګه شوي دا امریکا کې څنګه شوي دا افریقا کې څنګه شوي دا نه وي چې دا, دا فیصله قران کې څنګه شوي قران کې څلاي خلنده فیصله دا, دا په کوم را اپیلونو تمونو ته ضرورت نوي ويقولون للذين اكفرها اولئ احدى من الذين امنوا سبيلا کافرانو بار کې دا خیال لې چې مؤمنان نه دا کافران ډېر پسملار باندې دي ذکره کافر د قانون تعبيدي اولائک اولائک الذین علانهم الله دا راکه سان دی اعلان ات کړی په دوی باندې الله عن الله فلن تجد له او اپچا باندې اعلان د کی الله پاک چربا انم مې اغد پا رسول کین دادی عام لهم نصب منملول کې ې د دوی دپاره سبرخې د بعد چا نه س اختیار شته کچری فضا الله ی تونناسا نره په دغه ټیم کې نهبی ورکړی خلکو ته په مخدار د داغ د اړو کې د پجرې نیر هغه داغ چې د تجرې په اړو کې شابانې لېدل اَمْيَازُ دُونَ النَّاسَ عَلَامَاتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وا دې حسد کې دخل کو سره پاس باندې چې الله ور کړی د خپلې مهرباني نه داول دې تا صحابه ته عزت ورکړل رسول الله سلام ته نو دوی سره حسد کې نو ابراهيم عليه ته دا عزت ما ورکړو فقد آتَنا اَربراهيم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تا تیسرا ورکڑی و منگا آلی ابراہیم علی سلام ته کتاب و او سنت طریقه و آتیناهم ملکن عظیما او ورکڑی و ما دویتا باچائی دیر لویا فمنهم من آمنا به و منهم من صد عنه بازی د غسو کو چیمان را رب اللہ و قانون الہی کتابو نبانے او بازی د ناغو چې بند شو د دینا و کافاې جهنم صره او کافی د سو زون کې ان لنا کفرو بیایا نه یقین کسانو چې کو فری کړی د زمونږ په سوفا ننسلی هنناه زرده چې دن نهبه کوم قُلَّمَا نَدِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَامْ جُلُودًا هر کلا چو اس وزیگی سرمنی ده دوی بدلناهم جلودن منباب دلکو دوی ده پارا سرمنی غیرہا سواد ده سرمنونا یزوق العذابا دیر پارا چو اس کی عذابو اِنَّ اللَّهَا کَانَا عَزِيزًا حَكِيمًا یقینا اللہ پاک دے ذراور حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اګه کسان چې ایمان له ورله دے عملونه کوي د شریعت مطابق سندخلهم جنات تجریمن تحتها الانہار زردات جنن بكم اګه جنتو نتا تجری مین تحتل انهار او چبېي بلاندره بنگلودا غينا نهرونا خالدین فیها ابدا همیشه وای پدی جنتونو کې همیشه لهن فیها ازواج متطهره دوی ته پربا پدی کې بیبیانه بی پاکی پاکه وندخلهم ذلن ذلیلا عدنبیکم غاصور همیشه تا الله دې د ټولو نصیب کې ان الله یا امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس انتقم بالعدل ان الله نيم عايزكم به ان الله كان سميعا بصيرا دي دن دمه هيسه شروع دا تر یصل وہ درسم آیات پوری پدی ہسه کہ اتا احکام ذکر بین الرعی و یو حکمداری اطاعو الحقوقی علامو سحیقیها حق دارو تا داغوی حق ادا کے امانت دارو تا امانت کے خودن کو تا داغوی امانت ور کے دویم اطاعتو الامیر دا امیر تا بیداریو کے درم حکم القتال دا اللہ پلا کې کافر سرعو جنگی گئی سنورم دار احتیاط فل قتل جنگی نو خیال کواد لاسل مسلمان قتل نشي بنظم اصلاح النیہ جکم کار کے اول نیت صحیح کا اس نو چستا د عمل اغه شیطان ده نه پو ریاوت کبربان ختم کی شپغم دار حجرت فی سبیل اللہ د اللہ پلارہ کہ ہجرت او داغه حکم وم حُكْمُ الصَّلَاةِ دَمُس پابندۍ دغه احکام اتم اجراد قانون القرآن بعد فتح البلاد کلی فتح شو علاقه فتح شو پای کې به قانون د الله کتاب دی د اته احکام چې ذکر کین نبيات تنویر علامہ سبقا نهم حکم ذکر کین تری وصل و دېرشم آیات پوری زرا ان الله یامرکم ان تو ادل امانات ال اهلها یقینا پاک امر کوي تاسو ته ان تو ادل امانات ال اهله اداکه امانات امانتن خپل حقدار ہوتا حقدار ترغی حق ور کوي خلکو یی د اوټو میو امانت دی بشکا دی ولت امانت ده حجتاه مستحق معلومی گی واره کا ولت امانت ده وکلا چې امانت خود امانت په زیبانی وی کنا امانت هغه درجه ختم شوی ده ولت علی استعمالولو جو پاړې کې د عالم د جاهل د لوینی د روغ د خزه د سلی د ولی او د یا فاجر فاسق تمیز او فرق وي کچرینن زمانه کې جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ بالله رب نفس نفیس راشی بل طرف ته یو د معاشره لاند نه لاند انسان وی دا دغاو لوټونه به یو برابرۍ اوس داب بفرض محال خبر وکم نبی علیہ السلام نه اوټونه دا سکړی دی نه ده شریعت اجازه ورکې نه پدې کې صدا سی بحث سر شریعت چیګه نه دا جوازه صورت پکې پیدا شې نو دا کم جمهوریت دی یا دا کم امانت دي چې دا سړی ورکی دا نظام دا د اسلام لاره نه ده دا د غیر لاره چرې پدی باندې اسلام نشی راتلی ورې په اوټ باندې د هغه چا مشتري دي چې راغه اکثریت دي اکثریت نن د چاره هغه د کفر دي اکثریت د چاره د بيدونو دي او دا, دا, دا جمهوریت الله رب العزت فرمای وین توتی اکثرامن فی الارض یذللو کان سبیل الله کچره اکثریت شرعیت بس روان شي جمهوریت پر روان شي تا بعد د لار نه گمراه کی نو جمهوریت خو هغه سره د ظلالت ته گمراهی دي عام دا دی چې کله یو انسان حقدار دي داغه تهمانت دال چې داغه اطاعت وکا داغه خبره عمانه هغه خلفای راشدین هغه وی خبره من الاغفرزو سر د دین چاږي کې وکلم معمولی خبره رالا نو دا عوام دا حق وو چې هغه به دغه شان دایریکته پوسکولې شو. عمر فاروق رضی الله تعالی خو یې په وی یا ایه الناس ان رایتم ان رایتم فی الرجال فقویمونی. کچره تاسو په ولیدو په ما کې سکو ګوالې وجاجن فقویمونی. کما کې سکو ګوالې ولیدو نو ما خیر دی. ما ته خبره کوي. یو باندې چی پاسې دا او چی اتره روانه ستوري عمره کته کوم شي زما لري پر خپل تور باندې نه کم عمر رضی الله عنه سوئي او الحمدلله دا غزاات تای نه وی چې په دې امت کې داسې خلک پیدا کړي چې د عمر کو غاله په خپل تور باندې نه غي داینه دې شي سدوي او بس باندې کې جیلونو کې وله جنرال پر سي خبره کړي دا امیر پر سي خبره کړي دا امیرالموبادشاه په باره کې خبره کړي شاه وي سر نه یا پیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خدای والا و اسمی او واتیو اے خلکو خبر وا اور از ما خبر او منی د امیر تابعداری وکي سلمان الفارسي رضی اللہ تعالی عنہ پاسې ویلا سمع ولا نستا نستامنرشتو نستا تابعدارشته هغه وی سلمان ولي وجسرا رضی اللہ تعالی عنہما هغه وجدار چې استا چې مال غنیمت کې کما کپړه مې لاو شويدا اغه کپڑا اغه د ټوله یو شان وا ستارہ کپڑے ته دی الله تعالی دنګ بدن درکړي اغه کپلا ستانه پوره کیږي ستارہ کپڑے څنګه وګدي تاسو دا کپڑا چرته وا اغه وې یو منڅه بروکا आवाज یا کیا عبدالله عبدالله چې دی اچھا आवाज نه ورکا بیا وې عبدالله ابن عمر چې کم خپل زی اغه आवाज یو آو لبایک امیرالمومنین حاضر میراش او ستار په الله قسم وی جزما ادا صفاو ازما کپلی چرته وی هغه وی دا هغه کپلی چې کله ست برخه ملا شو مال غنیمت کی او زما ملا شو تا تخپل کپړه در کړه لا چې ست کپلی دی پورس سلمان فارسی ته وشتګ دل الان اسمع و طاع اس په مستخبارم نو استاد تعبیر دی وکاو امیرالمومنین دی امیرالمومنین دی یو رایت هغه اعتراض کی ټیک دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو پیر د عطا مال اتایان اتاگان صدقو په باره کې چې دا عام خلکو نړور کړیږي بیت المال دکشنو خلا ابو مسلم خولانی پاسې دو ای امیہ ماریہ لا اگرې اسمی او اتی وی لا سمع او لا تا تنست منن سنستا تابع داریشتا وی ولی په هاذ المال لیس من کدک ولا کد قد من کد ابيک ولا من کد امک ابلہ دا مال چې کم دی نستا او نستا دا پلارو نستا مور غټلېو تر مسلمانانو مالو تا اولي په مسلمانانو باندې کو ماوي رضی الله تعالی را کو ش د منبر نه حل کو ته وکی نه غسل کورته او کور کې غسل کو وی لمبل موزه کو بیا واپس راو وته بیا منبر باندې کې استو وی خلکو دنا بی رحم صلات سلام نما او دیو چې انسان له غصه ورشي ناګه او دسو کې غسل پده او دی او کې پدې سره دغه سخت می اعوذ بالله دی وی دی ابو مسلم خولانی چې کوم خبره کړي دا اگر اشتیاد ها دې مال ليس من کدی ولا من دی ابي ولا من کدی امي اپ مال نظم اپلار غټل نظم مور غټل دا ستاس مال له ستاسو مبارک شه ولې چې چا یو له ستاسو کې رو ټولي سره دا سي خلقو چرایا وبانه بدوم با رخه پکې دوی دومرا عمر رضی اللہ تعالی با خوب نوارتا خوب شپ او با پلارا کی گرزی دا قافلو نجی سنگا چل لے عمر العاص فوج سنگ چلو شو د فلان کی فوج سہال لے فلان کی سہال خوب باولا نوارتا او داغوی د دا حالاتو اغی معلومات بے کول ننخ پلے ایا شیدی چرچیدی او چکی سوک بسکی کران مخترم والدن کو زمان د دکان په ایسا تا ایشاہ دی توید سنت کے ایسا تا ایسا تا